Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsaAllah. Wab. Aishahudulillah. an la ilaha illallah wahdahu la Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Dan kita berdoa bersama. ونصلّي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياه بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين dan mudah-mudahan di Allah Subhanahu wa Taala di dalam subuh hadis riwayat daripada Abdul Abbas Sahli bin Sa'id Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin indahu jalis ma ra'yuka fi hadha fa qala rajulun min ashrafil nas هذا والله حري هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن تشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا تشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا Khairun min mil'il ardi mithla hada, atau kama qal muttakfun alaih. Saya ada sahabat yang bernama Sahal bin Saad al Sa'idi, radhiyallahu anhu mencuitkan. Kata Sahal, lalu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ada kelaki. <coughs> Nabi SAW berkata kepada satu orang lelaki lain yang duduk sebelah Nabi. Nabi duduk, -duduk dengan seorang sahabat. Dia timbilincah depan Nabi satu orang satu, satu orang lelaki lain. Nabi kata dekat orang yang duduk sebelah Nabi ni, Nabi kata ma ra'yuka Nabi kata apa pandangan kamu tentang dia nikah ha, lalu? jawab sahabat yang duduk sebelah nabi ni dia kata rajulun min asrafin nas dia kata aku tak kenal dia ni tapi nampak cara dia ni dia ni nampak macam orang bangsawan nampak macam orang hartawan nampak macam orang kaya macam orang ada duit macam orang ada pangkat macam orang ada kedudukan haza wallahi harium in khataba an yunkah wa in an yushaffa kata sahabat ado sebelah nabi ni dia kata dia ni ni dia kata orang kaya ni orang hartawan ni orang yang berpangkat ni orang nak nampak hebat ni dia ni ni demi Allah aku pasti dia ni kalau dia meminang anak siapa pun orang bagi dia kalau dia minta tolong, berapa orang nak tolong dia. Pada masa kata Rasulullah SAW, Nabi diam saja. Nabi tak kata apa. Nabi nak dengar sahabat dia nak ulah apa. Sahabat ulah macam tu, Nabi dengar ulasan itu, Nabi diam saja. Kemudian lalu pula satu orang lagi faqala rasulullah sallallahu bila lalu orang yang kedua ni lagi sekali nabi kata dekat sahabat hadus sebelah dia ma ra'yuka bihadha dia ni pula apa komen kamu apa pandangan kamu tentang dia ni faqala ya rasulullah hadha rajulun min fuqara almuslimin dia ni kata pula dia ni aku rasa miskin dia kata Oh susah gaya dia ni ni. Nampak ni macam orang tak ada duit. Hadza hariyun in khataba an la tushafa'a wa in qala an Dia ni nampak malang lah kalau lah sediakan dia ni meminang anak orang, beranak orang tak bagi dia. Dia ni kalau minta tolong orang berasa tak ada siapa berasa nak tolong dia dia ni kalau dia kata apa-apa berasa tak ada siapa nak dengar cakap dia nah, itu ceritanya ha? Nabi duduk dengan sahabat seorang lalu satu orang nampak bergaya Nabi tanya apa pandangan kamu tentang orang ni sahabat sebelah kata dia ni nampak macam orang kaya orang kaya ni biasanya jadi belakang lah orang kaya kan, orang lah kata ada duit semua boleh jadi ingat ya. orang kaya, jadi bila kata orang kaya ni peminang anak orang nak bagilah ibu bapa, bila main orang kaya meminang, nak bagilah kata dia rasa masa depan anak dia terjamin, kalau dapat menatu kaya begitu kalau sekiranya dia minta tolong orang Dia orang kaya Dia minta tolong orang Kenuri dia pakai timpa Pergi tolong akbar Tak tahu nak abang Orang kaya Orang kaya buat kenuri Dia pakai terjun pergi tolong ni Daripada pagi sampai ke malam Tolong Berbeza dengan lalu pula Satu orang nampak hal keadaan dia Pakaian dia Nampak rupa parah dia Nampak nampak meskit Muka sahabat kata, aku ingat dia ni, ni min fukhara il muslimin. Dia ni di pada kalangan fakir miskin di kalangan orang-orang Islam lah. Dia ni orang susah. Kalau macam ni punya miskin dia kata, kalau minang anak orang, harui lah. Dapat abang, anak-anak nak mengaji lagi. Kan? <laughs> dia jadi lagu itu. Kalau macam ni punya cara lagang masuk main, nampak macam orang susah. Kalau dia minta tolong, banyaklah orang ada kerja dia minta tolong dia kata saya nak buat kenuri hari tak turun ni minta tolong lah kalau boleh pakat-pakat pergi tolong dalam rumah saya oh Allah munyebut saya tak turun ni janji lah di kolom buah jadi jadi betul. Jadi tak berasa nak tolong sangat pasal apa? pasal dia bukan orang kaya orang tu fikir kalau tolong pun tak boleh apa <gül> bahkan dia ni kalau sekiranya wa kalau dia bercakap lah dia mahabat apa-apa kat kita alla yusma' liqauli sa berasa nak dengar ni. Kan? Berasa buang masa dengar dia bercakap. Jadi sahabat Nabi ni hak duduk sebelah Nabi ni dia men, dia mengukur ataupun dia menilai orang berdasarkan hak dia tengok nampak mata dia. Dia nampak orang kaya, dia andaikan orang kaya macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia tengok mata dia nampak orang ni miskin, dia andaikan orang miskin ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Andaian dibuat berdasarkan kepada pandangan mata dia. Nabi SAW diam saja bila sahabat ni bagi ulatan yang macam tu. Selepas Nabi diam berapa lama, faqala Rasulullah SAW. Baru Nabi bercakap. Nabi kata hadza khairun min lil ardi mithla hadza. Nabi tunjuk ke kat hak miskin tadi ni, hak orang duk pandang rendah ke dia tadi ni, hak nampak pada mata macam mana hina, macam mana orang tak peduli ke dia tadi ni, Nabi tunjuk ke kawan ni, Nabi kata hadza khair. Nabi kata dia ni lebih baik. Lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada dunia dan kekayaan yang ada dalam dunia. Nabi kata. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama kita tak boleh mengukur menilai, menghukum satu orang berdasarkan pandangan mata kita kadang-kadang pandangan mata menipu kita kadang-kadang pandangan mata menipu kita itu sebab Nabi SAW dalam sebuah hadis fahid Nabi sebut jelas Nabi bila jadi pertikaian Perbalahan Pertelingkahan Salah paham Di kalangan sahabat-sahabat Sahabat-sahabat akan tanya Nabi Minta Nabi jadi Hakim Nabi dengar keterangan daripada dua pihak yang bertikai, dua pihak yang berbalah ni Nabi kata apa masalah, dia ni cerita Nabi dengar, dia ni cerita Nabi dengar Daripada apa yang Nabi dengar tu, daripada saksi-saksi yang dikemukakan, daripada bukti-bukti yang ada, Nabi jatuh hukum Bila Nabi jatuh hukum, Nabi kata pula lagi, Nabi kata aku manusia biasa, Nabi kata Kadang-kadang orang yang mai berhukum di depan aku ni Kadang-kadang ada satu lebih petah Lebih fasih bercakap daripada yang satu lagi Kerana kepasihan dia bercakap Kerana kepetahan dia bercakap Kerana dia pandai bercakap Maka aku kata dia betul Kalaulah aku kata dia betul maka dia mendapat bahagian daripada keputusan aku sedangkan sebenarnya dia salah Nabi kata sesungguhnya bahagian yang dia dapat itu adalah potong daripada arti neraka Nabi kata Nabi SAW pun lapik macam tu Nabi kata aku pun takkan aku nampak takkan aku dengar aja. Hakikat sebenar Allah yang lebih mengetahui kalau ditakdirkan kalau kalau ditakdirkan aku jatuh hukum tak tepat. Orang hak salah tahu kata dia salah. Tapi dia ambil juga bahagian tu. Sedangkan dia tahu dia salah sesungguhnya. Nabi kata dia ambil potong daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua yang dapat kita faham daripada hadis ni ialah kita jangan cepat memandang hina pada siapa-siapa. Kita jangan cepat memandang hina kepada siapa-siapa. Kita memandang hina pada satu orang, kalau orang tu mulia, kita berdosa. Kalau sekiranya dia sebenar-benar hina pun, kita pandang hina kat dia, kita tak boleh apa. Maka lebih baik tak sah pandang hina kepada siapa. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Haritha bin Wahab radhiyallahu anhu <coughs> kata dia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala uhbirukum bi ahli al jannah kullu dha'if kullu dha'if mutada'in law aqsama 'ala Allah la abara Ala wa ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utul jawadir mustakbir aw kama qala mutakabbun alayh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata mau dah ampa aku nak cerita dekat ampa ahli syurga itu apa Nabi kata ahli syurga itu ialah kullu da'if iaitu orang-orang yang da'if Orang-orang yang nampak lemah Tak pernah buat naik orang Orang yang nampak dia ni Orang tak jemlah dia ni Dia mai, pun lagu tak mai. Dia tak mai pun tak ada apa-apa Itu orang buat Dia ni orang kata wujudu Kalau ada azar ni lagu tak ada ajar. Buat majlis Kalau dia mai pun majlis jalan Kalau dia tak mai pun tak cacat majlis Nabi kata ahli syurga itu sifat dia yang pertama kullu dha'if. Tiap-tiap orang yang dha'if, yang lemah, yang orang tak pandang ke dia ni. Mutaba'af bahkan bukan setakat dia ni dha'if lemah, bahkan dia dianggap lemah oleh orang. Tak ada apa pengasa nak angkat dia, nak junjung dia, nak sanjung dia, nak tajak. Tapi Nabi kata la'uqsama 'alallah la abara. Tapi dia ni, hak orang nampak dia lemah dan dia sendiri pun tunjuk dia ni lemah begitu. Orang-orang hak macam ni, Nabi kata, Kalau sekali dia bersumpah dengan nama Allah, La Tuhan pasti akan makbul sumpah dia. Oh, ada orang macam ni dalam masyarakat. Orang tengok dia, orang tak berasa nak hormat dekat dia. Orang tengok dia, orang tak peduli dekat dia. Orang tengok dia tak ada siapa berasa dia ni hebat pada mata mereka dan sebagainya. Tapi orang tak tahu Allah SWT tahu. Ada di kalangan orang-orang yang orang tengok lemah ni, tengok dia tak boleh melawan ni. Dia ni sekali dia sebut, Wallahi kah, apakah dia sumpah apa-apa. La'abarah. Pasti Allah makbulkan sumpah dia. Nabi kata ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Suka kamu aku nak cerita dekat kamu ahli neraka tu orang macam mana? Nabi kata kullu utul lil jawad mustakbir. Ahli neraka itu ialah orang yang utul. Keras kepala. Utul ain talam. Utul maksudnya keras kepala. Keras kepala ni keras hati. Tak boleh berbincang dok sekali-kali aku kata tak, tak Oh, jenis macam tu Oh, kejap sampai tak boleh Tak boleh nak ajak semang langsung tak, Aku kata aku tak nak, aku tak nak oh, Jenis lagu tu Mutul, kerak kepala Kerak hati Jawab Jawab, maksud dia kedekut Bukan setakat kedekut Kedekut, tapi duk cari harta lagi Ha, ah, tu dia panggil jawab Bakir tu kedekut. Tapi jawab teruk kepada bakir lagi. Bakir ni dia kedekut, duit duk ada kat dia tak bagi ke orang. Jawab, duit duk ada tak bagi ke orang. Cangkui Cangkuih orang lagi ambil. Oh, tengoklah Ya Allah. Yang ciri-ciri ahli neraka. Mustakbir. Dan yang ketiga, sifat orang yang akan masuk neraka ialah orang yang tak khabar dengan apa. Muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Kadang-kadang, kadang-kadang benda-benda macam ni kita terlepeh pandang. Sedangkan benda-benda macam ni banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah cerita dulu kisah sahabat yang bernama Uwais bin Amir. Kita dah baca hadis dia dulu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibn Jabir Kan dia cerita dekat kita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Sewaktu Sayyidina Umar jadi khalifah. Satu hari Sayyidina Umar telah diziarahi oleh satu kumpulan orang dari negeri Yaman. Bila sampai ni kumpulan rombongan dari Yaman ni sampai. Sayyidina Umar tanya mereka. Sayyidina Umar kata, Afikum uwaisu Amir. Serina Umar kata ni dalam kumpulan hak maya ni ada tak satu orang nama dia Uwais bin Anir. Ada tak ada? Main ke depan satu orang. Satu orang depan Serina Umar. Dia kata anak Uwais. Dia kata saya Uwais. Serina Umar pun tak kenal dia. Dia pun tak kenal Serina Umar. Itu pertama kali dia sampai di Madinah. Walaupun dia selalu dengar nama Sayyidina Umar, tapi itu kali pertama dia sampai di Madinah, kali pertama tengok muka Sayyidina Umar, Khalifah Amirul Mukminin pada masa itu. Bila Sayyiduna Umar tanya, "Afiikum Uways bin Amir, dalam kumpulan ni ada tak satu orang nama Uways bin Amir?" Dia mai ke depan, dia kata, Anak Uways." Dia kata, "Saya Uways." Sayyiduna Umar terus tanya dia, Sayyiduna Umar kata, "Kamu daripada keturunan Murad?" Kamu daripada suku koran Dulu kamu kena penyakit sopak Sekarang penyakit kamu dah baik Tapi masih ada sebesar duit dirham Sebesar duit silin lagi Sopak pada badan kamu Adakah kamu mempunyai seorang ibu? Saya rumah tanya dia empat soalan Betulkah kamu ni daripada keturunan murad? Dia kata betul. -tah. Kamu daripada puak, daripada suku karan. Dia kata betul. Syedera Mak kata dulu kamu pernah kena penyakit sopak satu badan. Tapi hari ini Alhamdulillah dah baik. Cuma tinggal sebesar duit diram aja lagi. Sopak dekat badan kamu. Betul? Betul? Syedera Mak kata kamu ada mak. Dia kata ada. Tapi dah meninggal dunia. Sinaumak bila dengar dengan macam tu, Sinaumak beralih kepada sahabat-sahabat lain. Sahabat semua-semua dah terkejut. Ni apa hal? Ni umak ni macam mana? Dia boleh kenal macam mana? Dia boleh tanya soalan dekat orang ni. Dia tanya soalan ni semua pula betul eh. ni mengaku semua betul eh. Sinaumak beralih dekat sahabat semua. Sinaumak kata, kamu tahu tak? Dia kata, inilah orang yang aku tunggu. Uwais bin Amir ni, ini adalah orang yang aku tunggu. Bukan aku saja tunggu. Dia kata, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain pun tunggu. Kami dulu masa duduk zaman Nabi masa, masa Nabi masih hidup dulu Nabi ada sebut Nabi kata di kalangan kamu Akan ada yang dikunjungi oleh satu orang Yang nama dia Uwais bin Amir Dia ni main dari negeri Yaman Sayyidina Abu Bakar as siddiq masa dia jadi khalifah, dia tertunggu-tunggu Uwais bin Amir. Tapi tak ditakadirkan Uwais mai pada masa dia jadi khalifah. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, Allah takadirkan dia ni main. Maka bila dengar rombongan daripada Yaman, mai Umar terus eh, tanya benda ni. Ini sahabat Nabi tuan-tuan. Hak Nabi sebut tu, dia perlu ingat. Dia perlu ingat, dia perlu ingat. Dengar aja kata rombongan Yaman, tanya dulu. Ada tak satu orang nama Uwais, Uwais bin Amir? Encik Nurmak serang dekat sahabat lain. Dia kata, aku memang duk tunggu. Bahkan bukan aku sahaja. Sahabat-sahabat yang lain pun duk tunggu kedatangan Uwais bin Amir ni. Sebab kedatangan dia dah diberitahu kepada kepada kami oleh Nabi SAW masa Nabi hidup dulu. Encik kata... Untuk makluman kamu semua, Nabi pesan dekat kami. Siapa yang berkesempatan jumpa dengan Kuwais bin Amir ini, jangan lepas peluang. Minta supaya Kuwais tolong doa kepada Allah. Supaya Allah ampunkan doa. Supaya Allah ampunkan dosa kita. Serina Umar bukan kata kecil anak Salah seorang daripada yang dijamin syurga tanpa hisap Sudah tinggi kedudukan dia di sisi Allah dan di sisi Nabi SAW Tapi Serina Umar yang sudah tinggi kedudukan di sisi Allah dan di sisi Nabi itu Melihat Wais bin Amir ini Satu orang yang istimewa Yang perlu diambil manfaat daripada keistimewaan yang Nabi tersebut ada pada dia Umar Al-Khattab semua kata dekat dia Wahai Uwais, dia kata doakan kepada Allah Supaya Allah ampun dosa aku Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Sekalian ini ada kaitan dengan hak kita sebut mula tadi Apa dia? Ini peribadi yang tersorok Peribadi-peribadi hebat Tetapi tersorok daripada pandangan orang, orang, orang awam. Orang ramai Kita selalu kalau nak kenal, nak sanjung, nak junjung orang ni, Orang tak terkenai kita terlupa bahawa di dalam orang-orang yang tak terkenal ni ada orang-orang yang menjadi orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan kerana tu kalau kita tengok dalam Quran ayat 28 suratul kahfi Allah berfirman أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّكُمْ wajha, وَالْعَجِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ صَدَ dan sebut dalam ayat 28 suratul al-kahfi wasbir nafsak maka hendaklah kamu sabarkan diri kamu bersama dengan orang-orang yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiy orang-orang yang sentiasa berdoa pada tuhan mereka pagi dan petang Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni. Dia tidak hendaklah kamu sadarkan diri kamu dengan orang yang macam ni. Orang yang dia pagi petang, siang malam hati dia dengan Tuhan. Cantik. Tak perlu terkenal. Tak perlu hebat. Tak perlu bercakap pandai. Tak perlu ada pengikut, ada pengaruh. Tidak perlu yang tu semua, yang perlu nombor satunya dia dengan Tuhan hubungannya cantik pagi, petang, siang, malam. Allah kata dalam ayat 28 surah tul kahfi, maka hendaklah kamu sabakkan diri kamu, buat diri kamu ni sabak, kamu jadikan diri kamu orang macam tu. Orang yang pagi, petang, siang, malam dengan Tuhan cantik. Begitu. Yuriduna wajah Allah Mereka ni buat apa pun Kerana mengharapkan kerebaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia semayang ke dia mengaji ke dia buat apa pun Dia buat apa pun hati dia ni Nak kerebaan Tuhan Wala ta'du aynakan anhum bahkan Tuhan kata Dan jangan sekali-kali Kamu hindarkan pandangan kamu Terhadap mereka ini Jangan sekali-kali Kita dengan orang-orang yang macam ni Kita buat Tengok ke lain Tak mahu nak tengok kepada orang-orang yang macam ni Sebaliknya Hormatlah orang-orang yang macam ini. Muslimin dan Muslimat Yang dirahmati Allah Lihat kita mengaji Tujuan kita nak cari kebaikan Itu nombor satu Kita kena ingat balik Kita mengaji ni Tujuan kita bukan nak tambah ilmu Nak kukuhi dada Tapi kita mengaji Tujuan kita ialah nak cari kebaikan Kebaikan tak ada melainkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi ini semua dia naik, dia do hati kita, dia umbut hati kita, dia lurut hati, hati, hati kita. Dia nak suruh hati kita ni berubah daripada keras jadi lembut hati. Daripada jahat jadi baik hati. Dia nak suruh kita ni jadi manusia yang mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insyaallah. Kita menggunakan Bahrul Mazij jilid 17 muka surat 69 muka surat 69 kita masuk satu tajuk baru iaitu ba' ma jaa' fi wasfi ahli syar iaitu ba' yang datang pada menyatakan hadis hadis yang mensifatkan orang-orang jahat oh, ini tajuk kita perlu baca benda macam ni eh? baru kita tahu, bila kita baca, kita pasang kat diri kita baru kita tahu kita ni baik ke jahat kalau so, tidak, kita tak tahu diri kita sendiri, kita tak tahu sebab manusia biasanya biasanya manusia, dia rasa dia baiklah. lah biasanya manusia begitu biasanya manusia dia doa rasa orang jahat dia baik bila kita jumpa hadis-hadis Nabi hak macam ni, kita boleh cermin diri kita. Kalau ada benda-benda yang disebut sebagai tanda jahat ni dalam diri kita, makna kita tak cukup baik lagi. Maka perlu kepada satu, proses tazkiyah, Proses pembersihan diri dan proses Islam, iaitu proses memperbaiki diri. Kata dia, ketahui lah saudaraku, jahat itu ialah sifat lawan bagi baik, saya kata. Yang kata jahat tu lawan pada baik Mudah faham begitu Macam orang kata Hitam itu lawan bagi putih hmm, Senang faham Maka malam ni dia nak cerita tentang Ahlus syarih Iaitu ahli ataupun orang jahat Orang jahat ni apa dia? Orang jahat ni bukan orang baik eh? Begitu Dan jahat itu banyak manusia yang bersifat dengan dia Itu oh, dia jahat ni ramai nak cari hak baik ni susah tentu ada tentu buka hadis-hadis akhir zaman hadis akhir zaman ada hadis yang Nabi sebut dia kata menjelang akhir zaman hampir-hampirlah manusia turun ke masjid, turun ke surau nak semayah tak jumpa seorang pun yang ada amanah dalam diri Nabi kata hadis akhir zaman Nabi kata menjelang akhir zaman ni hampir-hampir manusia ni turun, mai ke tempat tu, turun ke masjid nak semaya, Masjid, Nabi kata. Bukan turun pergi merkit. Atau turun pergi merkit, nak cari seorang yang amanah, tak dapat tu, mana sabar. Turun masjid, Nabi kata turun pergi masjid, nak semaya, nak cari seorang yang ada amanah dalam diri dia, susah makna dia apa? makna dia Nabi nak abad menjelang akhir zaman dekat nak kiamat ni orang jahat lah ramai dia nak abad yang tu sebagaimana baik itu banyak juga orang yang bersifat dengan dia dia kata orang jahat ni cukup ramai seperti mana orang baik pun ramai jugalah dia kata taklah seramai orang jahat tapi masih ramai orang-orang baik ni. masih ramai dan jahat itu ada jahat besar dan ada jahat sikit dan ada jahat kecil jahat peringkat jahat dia macam. Enggak. Ada yang jahat sampai peringkat dia zina mak dia sendiri. Ha, tu paling besar, ha? paling besar. Berlaku dak dalam masyarakatlah ni? Berlaku, benar ni berlaku. Ha ah, itu jahat cukup dahsyat main jahat. Mak dia dia zina. Jahat cukup jahat. Ada jahat kecil. Jahat kecil apa dia? Zina mata dia tak berzina dengan zina perbuatan. Betul je ni? Dia zina mata. Mata dia suka dibiarkan. Dia saja suka duduk pihak muzik mata tengok benda-benda yang sepatutnya dia tak tengok. Itu zina mata. Jahat kecil. Dia bagaikan. Begitu. Sebagaimana baik itu ada baik banyak. Ada baik sikit. Macam itulah. Ada orang baik-baik sungguh. Contoh baik sungguh apa dia? Contoh macam sahabat Nabi Apabila nak berlaku perang tabuk Perang tabuk berlaku di waktu negara dalam keadaan inflasi dan kemelesetan ekonomi Tiba-tiba Allah nak suruh pergi perang Duit tak ada, nak beli senjata tak ada duit Nak beli bekai nak turun perang tak ada duit dan sebagainya Nabi bangkit cakap di depan sahabat semua Siapa di kalangan kamu yang ada lebihan duit infaklah pada jalan Allah di kalangan sahabat Nabi ada yang sampai bangkit kata apa? Ya Rasulullah, aku bagi semua harta aku. Nabi tanya dia, kalau kamu bagi semua, apa kamu nak tinggal dekat anak isteri kamu? Dia kata, aku tinggalkan Allah dan Rasul dekat mereka. Ni cukup bayar. Cukup bayar, cukup bayar. Kan? Kita minta ke orang sahigit, rumah kat surah, taman keria tak boleh bagi kan? Nak bagi semua harta? Oh, tak. Tak. <tuh> kan? ha, jadi kalau kita boleh boleh lepas dalam tabung surau ni buah seringgit, baiklah. Baik apa? Baik sedikit. Baiklah. Walaupun baik sedikit, itu baik. Kan? Banding dengan dah lah tak berboh dia balas pula tabung tu oleh rumah dia. <tuh> Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Begitu. Maka baik dan jahat itu ada berpangkat rendah. Dan ada yang berpangkat tinggi. Ha, tak tak samalah. Ha, kita sama samalah. Kita sama-kita tak sama. Tahap iman kita, tahap takwa kita kepada Allah. Tahap takut kita kepada Allah tak sama. Kan? Ada orang orang oh baca ayat. Quran cerita pasal neraka. Baca pula dengan suara yang bergegak. Nak bagi timbul rasa takut. Tak berasa apa. Tak berasa apa. Dengar. Tak apa. Ada orang, bila Nabi SAW cerita pasal neraka aja. Tengsat, tak sedang diri. Seperti Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari, bila Nabi sebut aja cerita pasal neraka, Tengsat. Takut dia dekat Allah ini, cukup hebat. Begitu. Maka pada part ini, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang memberi khabar kepada kita akan sifat jahat bahkan sejahat jahat pula dia kata ni hadis yang kita nak baca Ini bukan sahaja nabi cerita tentang sifat jahat bahkan sifat yang paling jahat ada dalam diri manusia kata dia Anasna binti Umais Al-Khatamiyah radhiyallahu anha kala جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيس العبد عبد تخيلا واغتال ونسي الكبير المتعاد diriwayatkan daripada seorang perempuan yang terbilang dia setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Asma binti Umais al-Khasaniyah radhiyallahu anha kata Asma Aku dengar Nabi Alaihi Wasallam bersabda. Sejahat-jahat hamba Allah itu, iaitu hamba Allah yang sombong. Bahkan menyombongkan diri. Dan lupa dia kepada Tuhan yang maha besar, lagi maha tinggi. Ini nombor satu orang paling jahat. Dia kata. Masalah. Dia kata sombong dan menyombongkan diri ini apa dia? Sesungguhnya sifat sombong adalah satu sifat yang sangat keji Pada akai dan pada syarat dan pada adat Semua tak suka sombong ni Akai fikir pun tak boleh terima orang sombong tuan-tuan Semua satu orang tu tunjuk sombong depan kita Akai kita kata apa? Akai kita kata nak sombong apa? Dan kalau orang ada duit tu duit orang Apa kena, kena mengenal dengan aku? Kalau Hang ada pangkat tu, pangkat Hang, Apa kena mengenal dengan aku? Ya Han main tunjuk sombong kat aku buat apa? Aku bukan minta duit kan? Ha? Ha? Okay pun boleh proses macam tu. Maknanya apa? Maknanya dia tak suka orang main tu tunjuk sombong tak dia. Han nak sombong apa kat aku? Apa kena mengenal aku dengan Hang? kalau dia tiap, tiap bulan han bagi ke aku dua tiga ribu lepas tu han meg buat sombong ke aku adalah satu benda aku berhajat dekat han ni aku tak nak terima apa-apa padahal nak meg buat sombong ke aku aku peduli apa dengan sombongan? Ah, oh, dia cakap lagi tu berarti apa cakap tu lahir daripada perasaan tak suka kepada cipat sombong yang ada tak orang tu akai tak boleh terima orang sombong ni akai tak boleh terima satu apa Apatah lagi pada syarah, syarah tak maulah orang sombong. Dan demikianlah juga pada adatnya tidak ada mana-mana masyarakat yang menggemari orang-orang yang sombong. Sudah. Sudah diterima oleh adat. Orang sombong tak akan mendapat tempat. Begitu. Sombong pun kecil tetapi banyak manusia yang telah dihinggap oleh sombong itu. Haa, oh, tindak walaupun sombong ni semua orang kata tak bagus, tak elok, keji, huduh, perangai dan se semua orang kata tak elok tapi ramai orang yang sombong orang yang kata sombong tak elok pun sombong dia jadi macam tu orang yang tu kata sombong tak elok tu pun dia tu pun secara tak sedar dia sedang sombong nampak? hari ni bahayanya sifat sombong hatta dia kata kepada orang yang berilmu kadang-kadang bukan kata orang tak reti orang ada ilmu reti boleh baca pula lagi ayat Quran cerita apa-apa pasal sombong ni dalam masa duk baca ayat Quran tu dia sombong jangan nampaklah benda-benda macam ni tidak mustahil berlaku pada siapa-siapa begitulah dahsyatnya sifat sombong ini bertapak di dalam diri manusia Hatta kepada orang yang tahu akan balanya. Bahkan dia tahu sombong ni akibat dia apa. Apa balak Tuhan yang akan menimpa dia. Sombong juga dia. Dalam keadaan tahu tu, sombong lagi. Hatta kepada orang yang tahu bahawa ia adalah sebesar-besar sifat yang maksiat di sisi Allah. Dia tahu benda tu cukup tak baik. Tapi dia masih lagi duduk simpan sifat sombong dalam diri dia. At putar lagi orang-orang jahil lebih-lebih suka sombong itu hinggah ke ajar dia. Ha, lebih-lebih lagi lah orang jahil dia tak tahu apa. kira sombong ni adalah pakaian dia hari-hari. Untuk -hari. ada hadis, ada hadis. Ha? Nabi saw alihi wasallam kata apa? Nabi kata Allah subhanahuwataala sangat benci kepada orang-orang yang sombong tetapi Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong Allah tak suka orang sombong tak suka tapi kalau dia ni sudahlah miskin sombong pula lagi Allah benci kalau dia orang kaya dia sombong Allah benci benci Allah tak suka orang sombong ni kalau dia kaya dia sombong Allah benci tapi pikir dari satu segi pula padatlah dia sombong pun dia kaya Ni mesti tak ada apa menyombong ni ya Allahuakbar. Sampai orang nak lekat perut tengok. Sampai macam ni Allah lagi benci nabi kata. Ba. Baik. Apabila seseorang itu telah memakai dengan pakaian yang bagus dan cerah rupanya, ni dia nak cerita tentang yang dikatakan orang sombong tu macam mana rupa dia. Apabila seseorang itu telah memakai dengan pakaian yang bagus dan keras rupanya, cukup pula dengan banyak uang di dalam poketnya, maka bertambah pula ada khadam ataupun ada kundang yang mengikut dari belakangnya. Maka dia pun buat berjalan mengentak kaki, mendongak akan muncung, mengerah leher, berjalan buat lenggang jatoh, buat cakap kerah memandang dengan jeling mata dan sebagainya maka apabila sudah ada seseorang itu dilihat yang demikian maka dialah orang yang sudah dihinggap oleh sombong itu Oh, itu dia. sombong ini dia nak main macam mana dia kata bila dia ada kelebihan ada main biasanya biasanya orang yang ada kelebihan sombong main Kan, ada kelebihan tentu tak Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Imam al al Maliki Imam Malik rahimahullahu ta'ala dia bila habis mengajar di masjid dia mengajar masjid Nabawi, masjid Madinah bila dia habis mengajar orang pakat nak jumpa Tuk Gurul nak bersalah dia lari ini satu tabiat yang ada pada diri Imam Malik rahimahullahu ta'ala dia habis mengajar di masjid Nabawi lari Sampai orang nak heran apa benda dan apa apa kesatu sebab Imam Malik ni bila habis mengajak Allah orang nak bersalah. Dia lari. Orang, orang pergi tanya dia. Tanya dia wahai Imam, pasal apa kamu ni begini. Dia kata biasanya benda yang dihurung oleh lalat itu ialah benda busuk. Dia Tengok jawapan dia. Biasanya benda yang dihurung oleh lalat ni, dia kata benda busuk. Bangkai. Jawab macam tu eh. Ha, ikut suka lah, Abang nak taksir macam mana. <tuh> apa maksud dia tentang? Maksud dia, bila tu, maka tu, sohubu, mai, apa-apa. Dia, dia kembang. Jadi biskut meri. Oh, ni no, sohubu, mai, salam. Oh, dia berasa dia besar. Dia berasa dia ni, oh... Tak mah, dia nak elok daripada perasaan macam tu. Mai dalam hati dia. Tak sang nombong. Dia lari. Punya nak jaga. Punya nak jaga diri. Tak mau bagi jadi biskut meri. Dan macam tu. Dan ah, itu keadaan dia. Ini ulama-ulama besar ni. Kadang-kadang dia buat satu perbuatan. Dia buat satu tindakan yang kita tak faham. Kadang-kadang kita tak faham. Apa hal ni? bahkan ada orang kata menyombong sebab tak mau salam dengan orang itu tafsiran setengah orang tapi bagi dia pula dia ada ingat lagu lain dia lagi dengan uluk emai salam walaupun duk jaga juga berasalah lagu mana tak ni tak sol lari bang abang kata nak pi bancong ke abang kata apa ke bagi tak pergi hilang ginah nak pelihara diri nak pelihara diri daripada takut-takut terjatuh Pilih ke dalam ingat yang tak boleh berupa elok yang macam tu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian maka manusia ni bila Allah bagi dekat dia kelebihan yang macam-macam tu kelebihan-kelebihan ni akan menyumbang kepada berlakunya sombong dalam dirinya begitu sekiranya terkena ke atas diri sendiri Lalu teringat agar yang demikian itu sifat sombong. Maka hendaklah segera halaukan dia dengan membuat jalan betul, Buat rupa tawabok. Dan tundukkan muka. Bertuihkan leher. Dan buat berjalan pelan-pelan. Sekira-kira tidak nama lenggang cakap. Buat cakap beradab. Jangan dikamukan orang yang tidak patut dikamukan. Dan jangan berkami kepada orang yang tidak patut dikamikan. Dan jangan bercakap aku-aku kepada bukan tempat yang sepatutnya kita ni kalau kita dah tak sedang tak sedang tetap terlekat dalam suasana sombong tu, bila dah kita sedang balik, astagfirullahaladzim peturun balik berasa sombong, amai dalam diri tu keruntuh balik, peturun balik kalau tadi duduk tunjuk le, macam cara jalan boleh macam bila teringat macam tu buat pergi lembek balik badan jalan pergi tunjuk kepada kita ni tak ada apa balik, lawan diri sendiri, mujahadah melawan nafsu kita sedang tentang benda ni bila dia masuk medalah hati kita sedang bukan kita tak sedang cuma beza dia ada orang bila benda tu masuk medalah hati dia sedang dia lagi duduk kemak ha. ada orang bila dia sedang dia turut astagfirullahaladzim minta ampun kat jualah aku dah terbabat astagfirullahaladzim aku turun balik tekan balik nafsu dia renyak balik bagi turun bagi tawadak balik bagi ina diri balik di depan Allah subhanahu wa ta'ala ian yang, yang dikatakan mujahadah di dalam diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. <tuh> Bahkan dia kata jangan dikamurkan orang yang tidak patut dikamurkan. Ha ah, ini. <tuh> ini adab betul hmm? Kita ada bahasa. Kita ada bahasa. Kita cakap dengan orang yang lebih tua daripada kita panggil pak cik. Itu bahasa. Budi bahasa. Panggil Pak pakcik, hormat, tunduk sikit kat dia, tunduk kata kita. Setidak-tidaknya kita hormat umur dia, tua pada kita. Setidak-tidaknya kita hormat, dia reti semayang dulu pada kita. Setidak-tidaknya kita hormat pengalaman yang ada pada dia. Setidak-tidaknya ada rasa hormat tu pada orang yang lebih umur pada kita. Nabi SAW kata, barang siapa yang tidak Tahu, belah kesian kepada orang-orang tua dalam masyarakat dia, Allah tidak akan belah kesian kepada dia. secita tidaknya ada ingat benda-benda macam tu. Jangan bersebut ham dekat orang yang lebih tua pada kita, tak boleh. Ham ayah. Ah ini tak mak, benda-benda ni berlaku, Kadang-kadang kita tengok kita boleh tak sampai hati bila tengok. Keadaan tu kita rasa tidak sampai hati. <coughs> kawan kita. Kawan kita jadi ustaz. Kawan kita. Dulu mengaji sama dengan kita. Masa peringkat bawah. Masa peringkat dia masuk belah ugama ni dia jadi ustaz. Kita jumpa dia. Panggillah ustaz. Panggil hang. Sombong lah tu, kata sombong. Dia nak tunjuk pada orang lain, ada di keliling ni, nak tunjuk macam ni, ustaz, hampa duk hormat ni, member aku. Jadi depan orang lain semua main, weh. Ha, paham apa ni? Orang lain semua tu, panggil ustaz, ustaz kat kau ni, dia main aku tu. Ha, paham apa ni? Ha, apa pang -pang, apa, pang -pang, apa Tujuan dia, tu tujuan nak tunjuk sombong. Nak tunjuk sombong kau, hampa duk hormat ni, member aku ya, bukan orang lain perbuatan dia tu menunjukkan dia kurang akal kurang bahasa jadi orang yang berilmu orang yang faham, orang yang kena tahulah siapa lah ada dalam masyarakat ada orang-orang yang macam ni benda ni berlaku kerana apa? satu kerana sifat sombong, yang kedua kerana jahil, yang tidak ada ilmu dalam diri maka dengan kerana tu dia tak tahu siapa yang patut dikamukan siapa yang patut di, dihormatkan dia tak tahu, begitu Hmm? dan biarlah memandang orang dengan beradak muka. Lihat ni kita nak belajar hormat ni jangan kita bila cakap dengan orang pandang muka dia. Pandang muka dia kita tengok muka dia, dia kalah dengan kita. Nabi tuan-tuan, banyak hadis cerita tentang. Nabi SAW alaihi wasallam ni dia kalau salam bukan kata bercakap, bersalam, tengok muka orang yang salam dengan dia. Dia tengok. Muka. Dia tengok dalam segit mata bondo. Dan sahabat-sahabat ni tak boleh nak bertentang mata dengan Nabi. Tak boleh. Malu mata dengan Nabi ni. Bahkan Nabi SAW bila semayak... Bila Nabi habis semayang, kadang-kadang Nabi selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi ada hadis kata Nabi dia duduk menyerong ke sebelah kanan. Ada hadis kata Nabi duduk seterik mengadap Qiblat. Ada hadis kata Nabi beralih sebelah kiri. Ada hadis kata Nabi turis pusing 180 terjejah, mengadap makmum turis dan sebagainya. Buat macam mana pun Nabi biasa buat. Tentu tak boleh tak biasa selintas dalam hati nak bertanya benda tu. Tengok lepas semayang ada tu imam. Hilang kau boleh buat dah. <laughs> ada juga. Macam-macam beset. So, sebab benaknya Nabi dulu bila dia jadi imam semayang, dia buat lagu mana? Nah, kita ni kan kadang contoh. Kita bila buat ibadat ni, satu benda yang yang mau terselit dalam hati kita ni, satu benda apa dia? Kita nak tahu sebenar benak Nabi buat lagu mana? Bila kita tahu tu dia rasa kejap. Dia rasa kita... Kita tahu kita buat ni pasal aku biasa jumpa hadis nabi buat lagu ni. Tak mau main duk orang, tengok orang buat lagu tu, cabar lagu tu, orang buat lagu ni kita buat lagu ni tak mau tu taklid secara a'na, secara membuta tuli, secara tak tahu ilmu, tak ada apa, tak mau macam tu. Kita nak tahu pasal apa orang buat macam tu? Oh dia ni orang alim ni, pasal apa dia tu buat macam ni? Kita nak tahu. Nabi SAW bila dia habih wirid biasa Nabi beralih ke sebelah kanan mengiring 90 darjah ke sebelah kanan. Bila Nabi mengiring 90 darjah ke sebelah kanan, sahabat haduk belakang ni tidak akan lepas peluang melainkan nak menatap pipi Nabi SAW Tu sahabat cinta dekat Nabi sampai macam tu. Tengok pipi Nabi tu sambil duk tengok pipi Nabi tu, melihat Nabi tu menjadi satu nikmat dekat depa tapi kalau Nabi beralih tengok mereka semua sahabat tunduk mata tak sanggup mereka nak tentang mata dengan Nabi alaihi wasallam kerana hormat mereka kepada Nabi begitu sekali macam anak kita lah anak kita kalau kita bercakap dekat dia dia tunduk depan kita hormat dia hormat ke kita ada lagi hormat dia dekat kita tapi kalau kita bercakap ke dia duduk juga kita <tuh> tahu apa akhirnya kudangnya kita kudang aku sakit dia di sakit tadi dia nyuruh kan. tengok kita dia lupa berjejer macam nak telan kita dia tak ada hormat dekat kita maka dengan panut dia buat begitu kepada kita tapi kita sebagai bapa kita kena tengok muka dia bila bercakap pandangan kita tu sebenarnya berapa peratus dah boleh menyentuh hati dia belum cakap kita lagi mata kita tengok dia tu anak-anak ni dia lemah tuan-tuan ayah yang sembahyang ni ayah yang sembahyang ahli ibadah ni ayah yang sembahyang yang ahli ibadah kalau dia cakap anak dia dia tengok muka anak takde lembut lutut ni lemak, tunduk depan ayah dia kekuatan roh ibadah yang ada dalam diri dia tu melemahkan anak yang tu ada di depannya, begitu baik dia kata dan biarlah memandang orang dengan beradab muka jangan jeling jangan cakap dengan memberi pipi kepada jangan, kita bercakap dengan orang jangan duk tengok ekor mata dulu tak mak itu menunjukkan kita kurang hormat pada orang biarlah bercakap duduk sama duduk, berdiri sama berdiri, berjalan sama-sama bercakap berjalan pada tempat tempatnya dan pada orang-orang Biar sama satu orang duduk-duduk kita duduk berdiri, cakap pinggang, cakap tak elok ni semua Adam tentunya ni yang kata Adam Nabi SAW sebut dalam hadisnya, dia kata apa innamabuitu liutammima makarimal akhlaq Nabi kata di antara benda penting yang terkandung di dalam risalah aku ataupun terjemahan secara ninya dia kata innamabuitu setungguhnya dibangkitkan aku liutammima makarimal akhlaq untuk aku menyempurnakan akhlak yang terpuji akhlak yang terpuji. Nabi bukan bagi ilmu saja kepada sahabat dia, tetapi Nabi mentarbiyah sahabat dia supaya sahabat menjadi orang yang berakhlak. Walaupun begitu, ada sahabat jadi tidak ada akhlak. Bila Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi cerita dekat depan. Nabi kata semalam Allah SWT hantar Jibril Bawa aku daripada Mekah sampai ke Baik Al-Maqdis Daripada Baik Al-Maqdis naik sampai ke Sidratil Muntaha Dan aku balik semula sampai di sisi Ka'bah sebelum subuh Sebahagian daripada sahabat Yang dididik, yang ditarbiah, yang semai, yang di belakang Nabi Tiba-tiba sudah hilang akhlak Dia kata Nabi tak berjaya Nampak? ada ini ujian terhadap para sahabat Nabi maknanya kepercayaan daripada Nabi itu tak solid lagi sehingga kan ada lagi satu ruang dalam hati daripada untuk nak mempertikaikan Nabi ada lagi daripada kata hal lain ok kami boleh terima tapi bila cerita kata pi sampai ke sampai ke langit balik ni ha, dia tu jadi alai maknanya akhlak yang nabi nak tanam dalam diri dia tu taman taklik nabi mereka sanggup pendikat Bahkan ada hadis Nabi SAW balik daripada satu perang Nabi bagi pembahagian ghanimah, harta bersaka Nabi bagi dekat Al-Aqra' bin Habis Nabi bagi dekat, Nabi, Nabi bagi dekat uyayna, serata hekok unta Nabi bagi dekat Huyayna Serata hekok unta Nabi bagi dekat pembesar-pembesar arah unta unta yang banyak Kemudian kepada orang-orang biasa Nabi bagi sikit-sikit bangkit satu orang sahabat komplain dia tak komplain dekat Nabi dia komplain dekat sahabat Nabi yang lain dia kata Nabi tak adil dalam membuat pembahadian dia kata. macam mana Nabi tengok dulu dia kata Al-Aqra' bin Habis oleh kerana dia ni orang besar dalam masyarakat badui dia dapat satu-satu hebat dia ni orang besar dalam masyarakat Arab dia dapat satu-satu hebat ni kami yang turun berperang ni kami ni orang biasa pasal apa kami dapat sedikit kami tidak nampak pembahagian yang Nabi buat ni melainkan ini pembahagian tidak adil nampak? akhlak tak ada sahabat yang dengar benda ni pihak abang dekat Nabi ya Rasulullah ada orang komplain kamu buat macam ni macam ni macam, macam ni Nabi SAW berubah muka jadi merah padat dalam hadis tu kata jadi macam sumbu pelita, merah menyala muka nabi. Nabi kata kalau Allah dan rasul tidak adil, siapa yang adil dalam dunia ini? Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selebihaini, benda-benda ni terkandung di dalam bidang ilmu yang kita tak jumpa kalau tidak kita, kita gali ilmu itu. Begitu dia kata maka boleh seorang yang sombong itu menghalau sombong yang hingga ke atasnya dengan sebab ingat akan Tuhan yang maha besar lagi Tuhan yang maha tinggi ha, sifat sombong ni boleh dihalau boleh dibuang, boleh dikikir kalau dia ingat balik dekat Tuhan Tuhan maha besar yang lebih layak sombong ni siapa? Tuhan Tuhan layak sombong pasal memang dia mempunyai segala kebesaran yang tidak pernah dipunyai oleh mana-mana manusia di dalam dunia ini dan ingat sereta takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan ingat akan tegah Allah seperti ingat akan firman Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamsyiful ardi maraha innaka lan innaka lan takhrital arda walan tablughal jibala fulah surah qur'an maksudnya dan jangan berjalan kamu wahai anak adam di atas muka bumi hal keadaan kamu sombong Ayat Quran langsung, bukan hadis Nabi lagi dah. Ayat Quran langsung, Allah SWT baginya, jangan ada siapa di kalangan manusia ni waktu duduk langkah kaki atas muka bumi ni dalam hati terselit rasa sombong. Tak mahu ada perasaan macam tu, dia kata. Kerana bahawasanya engkau tak akan boleh melubangkan bumi dengan hentak kakimu itu, Antara ada sombong Tuhan kata kalau hang hentak kaki kuat macam mana pun bumi tak berlubang. Begitu. Dan tak akan sampai setinggi gunung congok muncung macam itu Tuhan kata. Ha kita dalam peribahasa Melayu dia kata apa? hidung tinggi. Hidung tinggi ni makna dia apa? Ha, makna dia sombong. Enggak. Budung hidung tinggi. Enggak. Tak sah buat sombong macam mana lah. Melenggak buka dadah jalan langut naik ke atas. Hidung kita ni tak cicah lagi, Tak mencicah lagi. Nak cicah jalan tarah dah. Sangit memang mata boleh cicah. Kan? Jadi dia nak abang kat kita apa? Dia kata tak sesombonglah. Kaki pun tak, bumi tak berubah. Ang langut naik nak tunjuk besar pun hidung tak sampai ke langit. Tak sah lah nak sombong. Tuhan nak abang lagu tu. Maka dengan sepotong ayat ini boleh jadi penghalau sombong bagi orang yang berakal Dan boleh jadi penghalau sombong itu dengan sabda Nabi SAW dalam hadis tadi. Bi'isal abdu abdun takhayyala waktala. Ya'ni al-hadis yang bermaksud sejahat hamba ialah hamba yang sombong dan menyombongkan diri. Gitu. Sabda Nabi SAW lagi. Bi'isal abdu abdun tajabbar wa'atada wa nasial jabbar al-a'la. Jahat jahat hamba ialah hamba yang besak diri dan melampau had besak diri dengan sombong ni apa beza ni <coughs> besak diri dengan sombong, tadi dia bincang pasal sombong, yang ni pula dia kata ciri kedua orang jahat tu ialah besak diri, apa beza besak diri dengan sombong, lebih korang lah. lebih korang tapi dia akan kubah cara lain sikit, dia kata dah lupa dia akan Tuhan yang maha perkasa lagi maha tinggi masalah, dia kata besak diri dan melampau hat pada maksiat tu macam mana sesungguhnya besak diri tu satu perangai yang jahat sejahat-jahat perangai maka sangat keji pada syarak dan pada akal dan pada adat kerana hakikat orang yang besak diri tu ialah dia nampakkan dirinya dan dia beri'atikad akan dirinya lebih daripada orang yang mau dileceh dan dihina. Oh, tu dia. ni yang kata besar diri sombong, tadi seorang dia aja. jalan, duduk, hentak kaki, duduk, duduk, duduk, dia sombong besar diri, ni maksudnya ada orang duduk depan dia dia nak tunjuk dia lagi besar daripada kawasan ha, tu dia nak tunjuk dia lagi pandai daripada kawasan tu dia nak tunjuk kata dia ni lagi kuat daripada kawasan tu dia nak tunjuk dia lagi segak dia berdakwah untuk dia nak tunjuk dia lagi kaya dia berdakwah untuk ini besar diri dia kata apabila nampak dirinya besar dan berlebih daripada yang mau diperleceh dan dihinanya maka dia pun mau melahirkan seperti yang dinampaknya pada dirinya dan yang diangkatkannya itu ha, bila dia rasa dia lebih dia nak tunjuk ke oranglah kelebihan dia bila dia rasa dia lebih, dia nak tunjuk ke orang kelebihan dia. Bila dia rasa dia duit banyak, satu mata dulu masa saham Pak Mantelo <tuh> kan? Kawan nak terlibat dengan saham ni, dah kira lah masa tu. Orang istar apa dia istar, dia, dia istar duit. Dia gulung duit pun cucu. Masa tu, lah ilah yang basung duit bertepis duk dalam poket, duk poket atas ni boh bagi turun berkipas lagu tu noh. No. Oi, kantin, pi kantin nak minum ni ni duk duk apa duit tu du, duk buat dulu jadi kipas tu buat mi pro pro begitu. Oh sian boy. Cakap pula ni. Hari ni aku belanja semua. Ha. Gais. Okay pantuk tak tahu ni bodoh mak. Pasal ejen. Jadi orang hak masuk melalui dia du, duit tak main, duk cari dia, dia pergi duduk rumah mam kan akibat daripada besang diri tak itu bunuh. Manusia ni rupa-rupanya tak boleh lebih sikit. Bila lebih sikit dia jadi lebih banyak pada orang lain. Lebih apa juga, lebih ilmu, lebih harta, lebih rupa parah, lebih apa, lebih kuasa, lebih apa. Bila lebih dia naik muak orang kata dia naik muak begitu maka misalnya kalau nampak ia akan dirinya lebih melia dan lebih kaya maka tak maulah dia buat seperti kuli kepada orang yang di bawah dia Tu dia. bila dia rasa dia bos dia tak buat lah kerja-kerja patut kuli dia buat dia tak buat ni berlaku lah kata dalam masyarakat ya Allah cukup banyak berlaku kadang-kadang sama-sama pegang masjid Masjid ni bukan satu badan korporat, bukan macam tabung haji. Makan? Masjid ni bukan badan korporat, masjid ni satu badan khairat. Dia bukan proper, dia badan khairat. Badan yang menganjurkan program-program kebaikan, khairat. Okey. Jadi pengurusika, jadi siaga, sama aja. Semua nak berkhidmat untuk agama. Sama aja. Tak boleh lah bila jadi pengurusi sampai tak mau nak buat kerja lain dah, pakai dua arah aja ni apa ni tosiak ni ni ni pun tak siapa lagi, nu awak nu tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Pasal apa bila buat macam tu nampak kita membesar diri. Kita fikir. Soal pengerusi, soal setia usaha, soal apa ini soal jawatan sementara. Tanggung jawab di depan Allah sama. Kita tengok benda tu nampak tangan tak clear sikit Dia ambil mop, mop. Kita pengerusi, Kita buat kita mop AJK tengok tak syok lah eh, Pengurusi pun pecah peluh tu Dua mop lantai eh? Dia kan Dia ha, pun kira ha, Cantik lah Akan? Tapi bila duduk di atas ni Dia tak mau turut buat kerja di bawah Tak jalan semua sekali Semua sekali tak jalan Begitu cerita je kalau nampak dia akan dirinya lebih mulia dan lebih kaya maka tak mau dia buat kerja kuli seperti orang yang di bawah dia. Dan kalau orang datang kepadanya maka ianya ianya minta dimuliakan dan dia tak mau nak menghormatkan orang tu dia. Dia mahu dia saja disanjung oleh orang. Dan menanti orang memberi salam kepada dia dulu. Dia jenis tak akan beri salam bawah. Lalu duk tunggu dengan orang beri salam kepada dia bila orang tak pergi dia tetap menyombong tak pergi salam ke kubun dia tak pergi salam ke orang tak sombong orang tak pergi salam ke dia orang sombong oh jenuh macam ni ada seorang cukup dalam masyarakat ada seorang cukup turi daging. lagi ada 10 orang lagi turi kan ha. Nabi SAW sampai sahabat takdan. sahabat takdan nak bagi salam dekat Nabi kerana Nabi akan bagi salam dulu pada sahabat sehingga kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja satu hari purposely dengan tujuan yang satu tujuan lagu nak ambush Nabi nak bagi salam yang tu saja kerana kalau dalam keadaan biasa jumpa Nabi memang dia tak akan dan bagi salam Nabi akan bagi salam dulu Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq pernah satu hari tunggu dia tahu dah laluan ni laluan Nabi akan lalu time Nabi nak keluar semua dia tahu dia tunggu jantung menyorok bila Nabi sampai dekat keluar Nabi bagi dulu juga tak ada juga diceritakan benda ni dia adalah hadis tentang Nabi SAW dia cukup gemang mengucapkan salam kepada orang eh, pasal apa pula kita hari ni jadi tak boleh nak bagi salam ke orang adakah kita bagi salam jatuh setanam ada, ah, begitu cerita <tuh> dan mau dia biang orang angkatkan duduk di muka-muka orang dan tak mau ia kata dirinya ada taksir pada segala hajatnya jika lu tersalah sekalipun mengaku salah ni da'a sekali-kali da'a sekali-kali, terang-terang tak mengaku Doa, dah kata saya tak buat ini yang dikatakan orang yang membesarkan diri maka dilindung lindungkannya dan didatangkan dalih di dalam cakapnya dan jika orang melawan akan dia bertengkah maka tidak dibalasnya dan jika orang beri nasihat akan dia tak mau diterima akan nasihatnya. Sapa siapa main nasihat, sapa main kata apa? Jangan sapa kata dia tak betih. Begitu. Sekiranya dia pula bagi nasihat, maka memberi nasihat dia dengan keras cakap. Oh, dia saja boleh nasihat orang itu satu nasihat orang pula bukan nasihat bagi arahan dekat orang dan jika dilawan atau digalang satu daripada cakapnya maka ia berlalu marah oh jangan bang jangan bangka jangan bangka dia kata apa pun yes semua jangan siapa bangkit kata no kah ataupun bangkit kata ada satu idea lain kah pertama dia punya ada jalan ini orang yang membesarkan diri. Dan jika sekiranya dia jadi guru, maka tak mau dia bersama dengan orang-orang yang belajar dengan dia. Oh. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh bercampur dengan dengan buku ini tak boleh bercampur. Maka dihina nya mereka itu dan ditengking dan disardik nya mereka itu serta dibangkit-bangkitkanya dan diperluk diper mereka itu. Dan memandang dia kepada orang awam semacam memandang kaldeya betul oh, dia punya teruk <coughs> dia tengok orang ni macam kaldeya dikatanya semuanya bodoh hmm? semua bodoh tak tahu apa dan banyaklah lagi barang yang jadi daripada sifat membesarkan diri itu. Maka apabila ada sifat besar diri itu pada seseorang. nescaya boleh jadi ia melampau hat pada berbuat maksiat. Sehingga sampai mengaku dirinya menjadi Allah. Dan melawan Allah dan Rasulnya. enggan mengaku dirinya hamba Allah lagi. Dia punya sombong. Ini besar diri. Ini sampai satu peringkat. Paling besar Paling besar jadi Tuhan. Contoh ada siapa? Fir'aun dengan namrut ni sabit sabit daripada ayat Quran daripada hadis nabi dua-dua ni kata ana rabbukumul a'la aku tuhan kamu yang maha tinggi ana uhi wa umin aku boleh bagi hidup boleh bagi mati manusia ha, manusia ni bila dia start besar diri besar diri tu tak dapat dikawal sampai sesuatu peringkat habis dia duduk di puncak inilah bahaya yang dikatakan besak diri itu masalah dia kata besak diri atas Allah dan atas mekhluhnya kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam ihya'lu middin sesungguhnya takabur itu dengan yang tibar yang ditakaburkan atasnya itu ada tiga bahagian besak diri ini dia ada tiga jenis yang pertama besak diri kepada Allah Maka ialah sebusuk busuk bahagian besar diri tu. Ha oh, ini nombor satu Dengan Tuhan bodie besar diri. Dia boleh kata, dia boleh kata terang-terang dia kata, "Aku ah, nak pakai hukum Quran enggak dia lah." Oh, busuk ni. Tu dia besar diri dengan siapa tu? Dengan Allah. Dia kata, "Hangpa nak pakai kat hukum Quran. Boleh pakai kalau ni hang jawab mai kat aku. Oh, aku nak buat ketang dulu tu." Oh, dah sah. Ni kita besar diri bahagian pertama dia besar diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak jadi demikian melainkan kerana semata-mata jahil dan susah oh, hak itu jadi macam ni dua patah satu jahil tak pernah mengaji orang memang mengaji dia tak main mengaji orang memang mengaji dia tak main mengaji dan dia tak pernah berasa dia perlu mengaji maka dia jahil bila jahil ni membujuk lalu melentang patah tak ada benda haram bagi dia tak ada benda tak boleh Beraja di mata bersultan di hadis. Apa dia mau, terlaksana semua. Maka orang yang macam ni, jahil. Kejahilan yang terlalu teruk membawa kepada kesesatan dalam soal berakidah dan beragama. Terlampau jahil, sampai satu poin tak sesat teruk. Tak ada dah jalan, nak pusing balik, tak jumpa jalan dah dan sebagainya. Habis gelap gelam dunia dia tak nampak nak fikir mana dah. Dia duduk di tengah-tengah kegelapan, dia berjalan berdasarkan kilat yang menyambang. Tentang baca dalam suratul Baqarah, awal-awal suratul Baqarah tu 20 ayat yang mula dia cerita pasal puak ni lah. Dia puak ni seumpama orang yang duduk dalam gelap. Bila perang, kata kilat main, gurup. Nampak cerah sikit jalan. Jalan gelap, berhenti pulak dia jadi leguh tu. Dia tak boleh nak berjalan. Tunggu cahaya kilat, cerah kilat tu sikit jalan. Gelap ponti pula jadi macam tu. Macam mana nak hidup dalam dunia kalau berjalan dalam keadaannya macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang berlaku kepada raja Namrud, maka ia itu dikatakan pada dirinya mau pegang dengan Tuhan tu dia Namrud. <coughs> Namrud ni, dia kata dia Tuhan. Bila orang kata tak, eh, ada lagi Tuhan. Tuhan-Tuhan, Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Allah SWT. Eh? Dia kata ada lagi Tuhan lain pada aku. Jom, aku nak fikirkan lawan dia. Dia nak jadi Tuhan nombor satu juga. Ini Namrud. Dan seperti Fir'aun. yang mendakwa dirinya Tuhan. Fir'aun pun sopa juga mendakwa dia lah Tuhan. Sayalah. Dan lainnya daripada yang demikian itu. Bahagian yang kedua Besar diri bahagian yang kedua Ialah besar diri atas pesuruh-pesuruh Allah Iaitu Dengan mengatakan Dengan mengangkat diri Dan mengatakan mereka lebih mulia Maka tak mau turut dan tak mau junjung Barang yang disuruh oleh mereka itu Maksudnya oleh Nabi-Nabi dan para Rasul Di luang tanah tadi ada sahabat berita Ada je buku Pesatuan Ulama Malaysia Pesatuan Ulama Kedah Buat buku, apa nama, cerita tentang Hina Islam di Jabat, Rasulullah dan ulamak di Hina Satu orang ulamak Malaysia dan satu orang ulamak Kedah Buat buku ni, tuan-tuan boleh dapat satu nasibah saya lagi Dengan, apa harga? Balik baca Ini adalah huraian kepada besak diri bahagian tu Besak diri dengan Nabi hmm. Besak diri dengan Nabi tonton buka buku tu muka surat mula terkejut dah muka surat mula terkejut dah dia sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berzina bahkan dia antara perempuan yang Nabi Muhammad zina ni satu perempuan gundi. dia kata tulisan dia masuk surat dak hina ulama tu pun orang duk bahas panjang dah hina nabi tu kan ini ...muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. sampai tak tahu siapa yang dia kena hormat? sampai tak tahu? sampai tak kenal Allah? sampai tak kenal Nabi? Nabi yang main, Allah hantar main ni tujuan nak pimpin kita. Bukan nak tolak kita jatuh jalan jurang. Nabi dihantar main ni nak pimpin kita. Nak tunjuk jalan kebenaran dekat kita. Nabi tu dia jadikan musuh dia. Ulama' ni, saya kata lah. Dia kata ulama' ni fikir tak elok. Macam dia pakai serban. Jadi kepala, dia ikat serban. Or si jen korang, dia kata. Tu cakap, tu cakap menghina. Cakap menghina. Kan, tuan hari ni hari dia. Dia mati, itu hari Allah subhanahu wa ta'ala punya. Yawma izin tuhadisu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idhin yahtaru an-nas ashtatan li yara'u a'malahum ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Contoh balik baca makna ayat itu apa dia? Nabi SAW sampai kata ayat ni bagi orang yang betul-betul berakal kalau dia baca baca dengan mata hatinya mampu untuk membuatkan dia cepat berubah nabi kata. Hari kiamat ni yauma idhin tuhaddisu akhbaraha hari itu Allah kata akan diceritakan semua benda bumi akan cerita segala khabar yang dia simpan di dalam dia macam kita duduk atas bumi. Bagi-bagi pagi berjalan pijak bumi, apa semua kerja apa semua kita buat atas bumi. Yang paling banyak menyimpan rahsia kita bumi. Kita pergi tanpa mana pun, bumi mana pun kita pergi. Kalau kita pergi dengan niat jahat, dengan niat tak betul, bumi menyimpan rahsia kita. Bila bumi nak pembakar keluar rahsia kita ni? Pada hari itu pada hari kiamat esok ni, pada hari itu bumi cerita segala rahsia ni. Kerana Tuhan kamu memerintahkan dia, menceritakan segala hal ni semua. Tuhan suruh. Dia cerita. Yang selama ni bini dia hadut tidur sekatir dengan dia tak tahu rahsia tu. Hari tu bini dia tahu. Yang selama ni kawan baik dia tak tahu rahsia tu. Mak pak dia tak tahu rahsia tu. Anak-anak dia tak tahu rahsia tu. Orang kampung dia tak tahu rahsia tu. Pada hari tu semua orang tahu rahsia dia. Pasal apa? Pasal Tuhan memerintahkan bumi suruh cerita pada hari tu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sedia. Nabi kata, siapa yang baca ayat tu dan memahami maksud yang terkandung di sebalik ayat tu, baca dan ambil paham dengan hati, dengan mata hati, cukup untuk membuatkan dia cepat berubah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sedia. <tuh> Ini bahagian yang kedua Dia kata sombong Dengan pesuruh-pesuruh Allah Yang dengan Nabi-Nabi Yang diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Kerana Rasul itu manusia Seumpama segala manusia juga Nabi ni macam kita lah Kita makan kita minum Nabi makan Nabi minum Kita berumah tangga Kita sakit demam Nabi pun berumah tangga Sakit demam Sofa macam kita Maka kerana itulah berpaling dia, Maka puak-puak tak mau nak ikut Nabi ni, dia kata apa istimewa Nabi ni. Sopo aja, ha, Dia kata begitu. Tak Nabi, sopo kita lah. Dia kata kalau kita makan, Nabi makan. Kita minum, Nabi minum. Kalau kita lupa, Nabi lupa. Kalau kita buat silap, Nabi buat silap. Dia silaplah. Sebab apa? Sebab Nabi maksum. Nabi terpelihara. Allah tak bagi Nabi ni buat silap. Allah pelihara Nabi. Hak tu dia tak faham. Dia duk ingat Nabi ni serupa dia. Dia sungguhlah celik-celik mata silap. Sampai katuk mata kali pengabih duk silap saja. Lah dia. dia kata Nabi serupa dia. Quran kata innama ana basyarum mithlukum yuha Sesungguhnya aku ni manusia, basyar. Manusia, serupa macam hangpa semua. Cuma nya aku ni ilai, diwahyukan kepada aku. Wahyu yang turun kepada nabi membezakan nabi dengan kita. Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa dia ma'sum. Menasabak kita nak kata Nabi Muhammad yang makzum telah pun berzina dengan manusia lain. Ini tuduhan rempa. Jangan baca sekarang di Gua Malaysia baru lepas. Ha, Presiden Pesatuan Ulama Malaysia menjelaskan benda ni tuan baca penjelasan dia kita kena positif bagi orang yang tak suka kepada ulama, dia kena positif itu suara ulama ulama tak minta di sanjung tinggi, tak minta tapi ulama tak suka orang hina ulama kerana ulama menyampaikan apa yang nabi surah dia sampaikan, bukan ada apa Tolong dengar aja dengar ini nasihat daripada Allah daripada Nabi dengar aja. Ah tu pun tak boleh. Dengan kerana satu teguran yang berhikmah, tegur cantik kan. Bukan maki, bukan, bukan hamun, bukan fitnah, bukan sumpah seranah, tegur el elok-elok. Abang kata tak patut kita biang orang-orang yang menghina Allah dan Rasul ini mendapat tempat dalam dalam surau abang dan sebagainya. Itu nasihat. Nasihat itu baik. Pasal apa? Tak boleh terima. Sudah tak boleh terima. Barak pula kepada orang yang tegur. Pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Hari Ahad lepas ada satu ruang. So yang berbahagia. Sahabat Al-Fadilah. Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin. Presiden satu ulama Malaysia. Berkesempatan untuk cakap sikit. Dalam surat abang tu. tuan kena baca. tentu semua orang bijak. Allah bagi akal boleh fikir. Baca buat pertimbangan berdasarkan ilmu yang kita telah belajar. Timbang elok-elok. Betul tak betul apa yang dia ni kata. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita kalau sayang anak, kita kena nasihat anak kita. Demikianlah ulama, kalau dia sayang kepada ummah, dia kena nasihat ummah. Tapi kalau pak sayang anak tak mahu nasihat anak Anak buat silap pun biar silap Bila pasal apa siapa Pasti aku sayangkan dia Aku tak mahu nasihat dia Kita sebenarnya bukan sayang anak Kita nak pelingkup anak kita Ulama' kalau dia sayang Dekat umat manusia Dia sayang sampai tak tak tegok lah Saya kata kalau kita tegok Sampai dia pakai cihati Payah kita tak tegok Itu bermakna ulama' tak sayang dah Kepada umat yang ada Maka akhirnya Kemusnahan akan maik Kepada umat manusia Tentu eh? Dalam masyarakat kita Tak ada siapa mau tegok Tak jadi elok kita isteri pun perlu suami tegur suami pun perlu isteri tegur anak-anak perlu ibu bapa tegur ibu bapa perlu dengan ada sapa-sapa yang boleh tegur sapa pun mesti boleh ditegur Nabi SAW pun ditegur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semua pun biasa kena tegur cuma cara teguran itu yang perlu diberi perhatian Sidina Umar Al Khattab tengok orang tengok dia cara, cara kasar. Dia pernah jadi marah fadib Umar. Dia kata maka marah Sayyidina Umar Al Khattab bila mai satu orang masuk-masuk depan dia terus panggil Ya ibn Khattab dekat dia. Dia khalifah. Dia khalifah memerintah 2/3 dunia. Jadi orang mai satu yang bernama Uyainah masuk-masuk mai depan dia terus kata Ya ibn Khattab ma tu'tin al jazm kamu ni wahai anak al khattab kamu jadi pemimpin kami kamu tak pernah pun bagi kesenangan kepada kami wa ma tahkum bil kamu tidak pernah hukum secara adil Jadi saidina umar al khattab Bila mai orang teguk macam dut tak boleh lah dia khalifah satu. Yang kedua, apa bukti yang dia kata ke aku macam ni? Sayyidina Umar Al-Khattab jadi marah. Bila dia jadi marah, bangkit pula satu orang sahabat dia. Al-Hurru bin Qais. Bangkit. Dia kata, Ya Amiral Mu'minin. Haa, ini tegur cantik. Dia kata, Ya Amiral Mu'minin. Wahai Amiral Mu'minin. Dia kata. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat kepada Nabi-Nya. Allah berfirman. Dia baca ayat quran A'udzu billahi minasyaitanir rajim khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin dia kata Allah sebut dalam Quran Bermaaf maafanlah khudhil 'afwa Bermaaf maafanlah wa'mur bil 'urf anjurlah kepada kebaikan Wa'arid 'anil jahilin Allah kata berpalinglah kamu daripada orang-orang yang jahil tak ada ilmu tak beretia tak reti adab tak reti bahasa. Al-Hur kata wa haza hadha min al-jahilin. Dia kata ni oh Huyainah yang mai teguk kamu kasar kasak tadi ni, oh Huyainah ni min al-jahilin. Dia ni orang jahil. So saya nak ambil kesalah apa dia ada. Sayidina Umar Al-Khattab yang tadi ni merah menyala muka nak nak marah. Bila Al-Hurru bin Qais baca balik ayat tu. Ayat tu dia pun hatai. Tapi bila marah ni, terlupa. Bila baca balik ayat tu dekat dia, turun kemarahan Sidina Umar Al-Khattab ini. Turun kemarahan dia. Sehingga kan periwayat hadis tu kata apa? Aku tidak pernah jumpa. <coughs> Aku tidak pernah jumpa satu manusia. Dia kata, yang kemarahan dia boleh dipotong hanya dengan sebaris ayat. Dia kata. Apa tuan-tuan? Benda ni semua pihak ada ada kena mengena. Pihak yang buat silap mesti kena sedia menerima teguran. Pihak yang nak tegur mesti dengan hikmah. Dia bukan satu pihak aja betul, satu pihak aja salah tak. Semua kena main peranan. Matlamat dia apa? Illa bi wajhi Rabbil A'la, melainkan kita nak mencari keredaan Allah Tuhan yang Maha Tinggi dan mudah-mudahan Allah redha dekat kita. Tu petelanat kita. Bukan siapa nak menang, siapa nak kalah. Tapi metalamat kita nak bagi elok. Mana ada manusia tak buat silap? Semua manusia ada buat silap. Maka semua manusia mesti boleh ditegur. Tapi nak tegur bagi kena cara. Dan orang yang kena tegur dengan kena cara ni kena dengar. Ini ini cerita dia tuan-tuan. Berkelir tak habis, berkelir tak habis. Sampai pagi esok bangkit, sabun bukan lagi Sampai letih berkelit, telena malam, telena lena, mimpi pun mimpi berkelit lagi. celak berkelit lagi, bila nak habis kerja kita ni. Kita bukan hidup atas dunia ni, hidup atas penteh dan diwara. Tapi kita hidup ni atas satu platform yang akan dinilai di sana hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah <tuh> SWT. Dia kata kerana Rasul itu manusia seumpama segala manusia juga. Maka kerana itu berpaling ia. kalanya berpaling pada memikirkan dan pada menilai menilikkannya. Maka jadilah kekal di dalam kelam jahil dengan sebab membesar diri itu. itu dia. Kita dengan Nabi SAW ni kena sangat patuh. Tak boleh hina Nabi macam yang ada dalam buku tu, ha, dia pegarang balik, dia kutip-kutip -kutip balik kenyataan-kenyataan yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan boleh dapat dan baca. Dan tidak mahu dia menurut dengan sebab sangkanya ialah yang benar padanya. Dan terkadang dengan sebab besar diri, tak mau terus semata-mata. Dia diketahuinya betul orang yang dibesarkan diri ke atasnya sekalipun, ani ha, tak boleh. Dia tahu dah kawah hak tegong dia tu betul, dia salah tak boleh terima juga dia duk kata dia betul di situlah. Bahagian ketiga, saya kata besar diri bahagian yang ketiga ialah besar diri ke atas hamba-hamba Allah. Iaitu dikatakannya dirinya lebih baik. Diri dia lebih darjah. Dan orang lain kurang daripada dia. Maka jadilah tak mau dia turut mereka itu dan mengangkat dia akan dirinya dan merendahkan orang lain. Ha, ini hak jenis hak kita duk urai banyak-banyak tadi. Ini, ini jenis ketiga. Jenis sama-sama manusia ni dia berasa dia ada sikit lebih. Dia rasa dia tu ada sikit lebih daripada orang lain. Maka kerana tu orang lain kena ikut dia, dia tak boleh buat orang. Begitu. Dan benci dia menyamai mereka itu. Dia tak suka hidup sama dengan orang yang dia pandang bawah daripada dia. Tak boleh macam tu. Maka semua perkara membesarkan diri salah. Dia kata. Dan berdosa besar orang yang demikian itu. Tak boleh. Besar diri ni cerita dia tak boleh. Yang tu je. Cerita dia kita kena muhasabah diri kita dan perbezi mana mana yang silap yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Perkara ini kita masuk sabda Nabi saw lagi di selabu abdun shahwalah wa nasyil makhbirah wal bilah. Iaitu sejaja hamba, Allah hamba yang lupa dan hamba yang lalai dan tidak ingat akan kobar dan kehancuran badan menjadi tanah di dalamnya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan solatul asr فانك ترى <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> والعصر ان الانسان لفي إلا الذين امنوا وعملوا Allahum salli ala Muhammadin til awalin wal akhirin usallim wa radiyallahu kabaraka wa ta'ala amusadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdai wa fi ni'ma wa yuka madila Ya Rabbana laka alhamdu kama yandari lijalali wajihikal karimi wa azim sultanika Radina billahi rabbah wa bilislami dina wa bi Muhammadin nabiya اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبي من بجاه خاطر المرسل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا صرافة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وأرنا الزاطل بافنا كنابة اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرق صحوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم